114, 115, 116. 117 perc. Szerencsére talán egyre kevesebb az előítélet, szerencsére talán egyre többet megismerjük egymást és egyre jobban. De azért még mindig azt gondoljuk, hogy ha valaki Down-szindrómával él, akkor sokkal kevesebb öröm jut neki az életből, sokkal több a Nehézsége és sokkal kevesebb a lehetősége. Azt, hogy valójában, hogy él egy fiatal pár, melynek mindkét tagja Down-szindrómával él, arról szól a Ketten című film. Ennek a filmnek pedig a nagykövetek, és Sándor, aki a Nem adom fel kávézó és étterem kulturális programszervezője, és természetesen itt van a vonalban. Szia! Szia, Mása, üdvözlöm a hallgatókat! Hát először is, hogy lesz valaki film nagykövet? Uh, engem is válaszolom miért a felkérés. A Budapest Nemzetközi uh, Dokumentumfű Fesztivál szervezői Sós Ágmeset és Balogh Rita, akik ezt a fesztivált alapították 2014-ben. Ők kerestek meg uh, ezzel a nemes feladattal, ami abból áll, hogy uh, a fesztiválon résztvevő minden dokumentumfűnek van egy úgymond nagykövete. Ez egy uh, úgymond egy jótékonysági Felkérés, tehát Azt gondolták, hogy minden filmnek, ha van egy -e, akkor az segít a filmet népszerűsíteni és kedvet csinálni ennek a megtekintéséhez. És én ezt a kettőt, filmet kaptam, amit Dobrágy György rendezett tavaly. És Indiában már kapott is a Új-Graszi Filmfesztiválon. Ez egy nagyon uh... Hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy kedves film, ez egy nagyon elgondolkoztató, nagyon jó hangulatú, de inkább azt tudom mondani, hogy egy ilyen nagyon meleg töltél az embert, amikor megnézi ezt a filmet, mert itt tulajdonképpen két ember gyönyörű kapcsolatáról van szó. Egyébként egy 50 perces filmről beszélünk, amit az ember úgy néz végig együltő helyében, hogy nincs is kedve utána kiszállni a székből. Ez így van. Szerintem egy nagyon éretmen film, és azt gondolom, hogy az ember a megtekintése után másképp hűs fel a székből, és azt gondolom másképp is fog jönni majd a moziból. Két alkalommal lehet megtekinteni a fesztivál ideje alatt, január 29-én van a hivatalos bemutató este fél kilenckor, illetve február 2-án vasárnap is egy órakor meg lehet tekinteni a Cinema City Arénában maga a vetítés és maga a filmfesztivál is, ahol körülbelül 60 film fog versenyezni, Ez a kettem című film a magyar szekcióban szerepel. Itt had, a magyar dokumentumfilm, film fog versenyezni a díjért. És én nagyon ennek a filmnek. Maga a fesztivál hát, egyébként de... január 27-től másodikáig fog tartani. Igen, egy héten keresztül. Igen. Ez a Budapest Nemzetközi Dokumentarista Fesztivál. én azt gondolom, hogy ez különben is egy nagyon különleges esemény, mert nagyon ritkán láthatunk dokumentumfilmeket. Dokumentumfilm a tévék számára, hát láthatóan egy teljesen mostoha műfaj, a mozikban esetleg egy-két ilyen kisebb stúdiómoziban lehet látni, de dokumentumfilmekkel nem nagyon találkozunk, és remek dokumentumfilmek vannak, tehát a magyar dokumentumfilm, gyártás az egy ö, sikerágazat is lehetne a filmesek körében, hogyha eljutna például a nézőkhöz. Gondolom, a a szervezőinek ez volt a célja, amikor ezt megalakították 2014-ben, hogy ez egy olyan fórum, ahol ö, a közönséghez el tud nagyon sok értékes dokumentumfilm, ami nem csak itt van készül, hanem a világ minden tájékkal. A magyar filmek azok angol felirattal mennek, a külföldi filmeket pedig magyar felirattal vetítik, tehát azt gondolom, hogy mindenki az el az adott filmüzeneket. Ez a film Ciliről és marciról szól, akik a DAON Alapítvány egyik lakó otthonában élnek, és bemutatja a hétköznapjaikat. Ők ott lesznek a vetítésen? Mit tudsz róla? Lehet utána beszélgetni egy kicsit a filmről, velük arról, hogy ők hogy érezték magukat a forgatás alatt? Igen, a szervezők minden film, után egy filmházfoglalóban szerveznek közösséget, találkozott, és én úgy tudom, hogy a hivatalos 29-i vetítésen este fél kilenckor ott lesz a, maga a Stáb is, és ott lesznek a szereplők is. Gondolom a civil és a marci is, a többi szereplővel akik még a filmben. Ugye neked, mint film követnek az a dolgot, hogy ezt a filmet minél jobban népszerűsítsd, minél jobban bemutasd az embereknek, és kedvet csinálja ahhoz, hogy minél többen lássák, illetve aztán nyilván, hogy minél többen beszéljenek róluk. Ez... Már gondolom. Uh -huh. Mondja, bocs. Hogy a talán egy laikus számára, vagy akiknek az ismerettség körében nincsenek ilyen emberek, kicsit ilyen titokzatos vagy zárt világ lehet, és igazából az gondolják sokszor róluk, hogy hogy nem normálisak, már maga a szó, és úgy, hogy nem normálisak, vagy, tehát, hogy azzal, hogy értelműleg akadályozottak, talán nincs mindenki képben velük kapcsolódott. Pedig újra kis új teljes értékű élnek, ugyanolyan emberi vágyaik vannak, örömeik, terveik, minden úgy boldogok akarnak, hogy nem minden szomorú pillanataik, minden a minden dolgoznak, alkotnak, és hogy igazából egyáltalán nem mások, mint mi, vagy bárki más. Tehát azt gondolom, hogy kicsit talán közelebb hozzá őket, és hogy nem kell tőlük tartani és szélni, és hogy ők is milyen ember Ez a film nagy követség, ez erre a fesztiválra szól, vagy pedig tovább is viszed ezt a feladatot? Nem, ez most meg ennek a kapcsán, de volt már egy ilyen este, egy ismertelős este, ahol volt egy ilyen kötetlen találkozó, ahol megismerkedtek egymással a különböző filmnek a filmeknek a nagykövetei, és azt láttam, hogy nagyon sok ismert, vagy millió teljes szagmányosabb ott volt, és mindenki ilyen és vállalta a, a maga filmének a nyípszerűsítését promózását, és hogy nagyon jó kis közösséget össze, és a, a jelenlévők között volt olyan, aki már nem először csinálta ezt, hanem visszatérő. Én sem tartom kizártnak, hogy ez az utolsó ilyen Elkérésem, Úgyhogy ha akkor szívesen persze állok a ágék rendelkezésére, a szervezők rendelkezésére. Hát nagy úr, mi szívesen segítjük a munkádat, úgyhogy még 29 éig fel fogjuk hívni a hallgatóink figyelmét arra, hogy mikor, hol tudják megnézni a filmet. Hiszen a 29, 29 fél és február 2 És február 2 tehát január 29. február 2-a, ahol meg tudják nézni a filmet, egyébként a Facebookon meg is tudják találni a filmnek az eseményét, illetve a doku. Nemzetközi filmfesztiválnak a honlapján is ott van, és tudnak egyetlenni a interneten is. Köszönöm szépen, Köles és beszélgettünk, aki a Nem adom fel kávézó és étterem kulturális programszervezője, és most a Nemzetközi Dokumentum alatt a Ketten című Magyar dokumentumfilm Film nagykövete. Örülök, hogy itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a filmnek. És szabadúszó színész is. És szó színész. <laughs> Szia! a minden jót nekül, és neked is.